Мікроорганізми. Мікроорганізми – найдрібніші живі істоти, які не можна побачити без мікроскопа. Це бактерії, віруси, одноклітинні тварини і рослини. Бактерії – група мікроскопічних, переважно одноклітинних організмів. Бактерії мають три основні форми – палички, сфери та спіралі. Клітини бактерій відрізняються від інших клітин, оскільки їх ДНК, замість того, щоб міститись у ядрі, вільно переміщується по всій клітині. Бактерії одержують поживу та енергію, розщеплюючи всі види живих і мертвих організмів. На відміну від інших істот, чимало бактерій може обходитись без кисню. Хороші і погані Бактерії розмножуються простим діленням на двоє. За сприятливих умов це ділення може відбуватися що 15 хвилин, тому чисельність бактерій може досягати неймовірних величин. Чимало бактерій викликає захворювання, зокрема туберкульоз, холеру тощо. Хвороботворні бактерії називають мікробами. Але не всі бактерії шкідливі. Деякі з них сприяють підтриманню народючих властивостей ґрунту. Інші використовуються для виробництва йогурту та інших харчових продуктів. Віруси Віруси мають розміри ще менші, ніж бактерії. Вони перебувають на межі між живим і неживим. Можуть набувати форми кристалів, схожих на кристали солі зберігаючи життєздатність протягом тривалого часу. Але розмноження вірусів можливе лише тоді, коли вони перебувають у середині іншої живої істоти. У цьому разі ДНК вірусу вторгається в клітини цієї істоти, примушуючи їх доробляти нові віруси. Тому всі віруси викликають захворювання. Серед захворювань людини, викликаних вірусами, можна назвати кір гриб і снід. Ілюстрації. Одноклітинні В одноклітинних мікроорганізмах ДНК міститься в ядрі, яке розміщене в центрі клітини. Вони є скрізь, але особливо багато їх у воді. Найвідоміші з них – амеби, які при пересуванні змінюють форму. Деякі одноклітинні живуть у воді, і живляться бактеріями, просто огортаючи їх своїм тілом. Інші можуть поселитися в живому організмі, викликаючи різні захворювання. Вірус Ебола має продовгувату червоподібну форму. Бактерії на шматку ростбіфа роблять його непридатним для вживання. Дріжджові клітини – це пліснява що використовується для ферментації алкоголю та для приготування хліба. Одноклітинні парамеції у величезних кількостях водяться у воді та на ґрунті. Одноклітинні водорості утворюють колонії на поверхні води чи під нею.